міністре, поштиво зауважив Шобер. Про нього я звітував вам минулого тижня. Граф Поляк, чого ж йому так почав українська Галичина? Я спробую дізнатись. Прошу дізнайтесь, але пишіть коротше, Шобер, я не маю часу читати ваші романи. Шобер і граф Буріан ззовні були схожі як дві каплі води. Різнилися хіба тим, що один пихатий і зверхній аристократ, завершував свою кар'єру. Ще про це не здогадуючись, за кілька місяців Австро-Угорщина впаде, і він поточне разом із нею ганебному минулому. Інший же виходить зі скромної багатодітної сім'ї. Свою кар'єру тільки розпочинав. Звичайний поліцейський шобер тричі обійматиме посаду федерального канцлера молодої Австрійської республіки. З правою українців він до самого початку опікувався особисто. На весь закордон це була, мабуть, єдина людина, яка досконало розумілася на українській політиці і надавала їй хоч якогось значення. Між рядками сухих діелектрізованих доповідей Шобера у Міністерство читалися неясні прихильності до об'єкта спостереження. Можливо, просто через те, що безнадійна затія завжди красиво виглядає. Утворення української держави виглядало красиво. Шкода тільки, що мало хто оцінив її тонку естетику». У доповідях уже новому республіканському начальству Шобер писав, що відхідні німецькі війська із Києва залишив гетьман Скоропадського на одинці з революційними силами. І вже через кілька днів після нападіння Австро-Угорщини війська, отримані Симоном Петлюри, журналіст, освіти військової не мав особисті характеристики нейтрально негативні, захопили Київ і проголосили відновлення Української Народної Республіки. Уряд УНР назвали директорією, а її першим головою призначили Володимира Винниченка, письменника з радикальними поглядами. Освіти військової немає, лоляльний до більшовизму. Особиста характеристика – істерик. Українська монархія впала. Не протривавши року, її місце заступила українська анархія. Спостерігаючи за посланником Липинським, шобер бачив, як той усе більше зіщулюється і гнеться, ніби дерево, в якого через надмірну спеку розм'як і сплавився стовбур. Він, звістки, про зміну влади в Україні Липинському на шиї зробився боляк, який почав наривати, і під час невеличкої операції лікарі встановили гангрену, довелося різати аж до самого горла. Місяць після того пацієнт просидів забинтований в готелі і нікуди не виходив, а оклегавши, знову зайнявся дипломатичною роботою. Хоча держави, дипломатом якої він був, більше не існувало. Він приймав гостей, шукав гроші, паспорти і візи для різних делегацій, місій та політичних удіячів, що їх із кожним днем прибувало довідня все більше. У Львові після швидкого перевороту утворилася Західноукраїнська Народна Республіка – але наступ польських військ незабаром змусив її уряд здавати місто за містом, щоби врешті теж опинитися в екзилі у Відні. Амбасада Зунер орендувала кімнати в Зітахов і на Марія Гільфештерса. А доктор Петрушкевич, приватна адреса – 8-й бецірк Лаунгос, 28-8, ще довго плекав наївні мрії і вів переговори ж можновладцями сусідніх країн, сподіваючись виторгувати у них допомогу в боротьбі з поляками. Галицька армія, що раніше виступала єдиним фронтом з УНР, несподівано зайшла по зрозуміння з денекінцями, а директорія УНР, натомість, можливо, спомсти, спробувала виторгувати підтримку поляків ціною Галичини. Жертвуючи західними територіями, Петлюра сподівався врятувати хоч якісь. Між Галицькими та надріпряськими елітами розігрівся неймовірний скандал, який поклав край єднанню українських земель. Пізно ввечері заможений Липинський повертався у свій готельний апартамент. І порт'є запопадливо домагався йому з верхнім одягом. Шепочучи на вухо, що у приватних покоях на нього чекають якісь незнайомці, мабуть, теж щось проситимуть. Будьте обережні, пане посланнику. Ці люди не назвались. Можливо, то більшовики приїхали сюди, щоб бас убити. У них такі смішні шапки, як у монголо-татар. Хіба ви колись бачили монголо татар мій друже, півжартома запитував Липинський. Ні, не бачив, але десь так їх собі завжди уявляв. Гості голосно реготали. З одягу мали на собі деколи по дві норкові шуби, у торбах дзенькотіли прихоплені з України столове срібло, на жіночих шиях та пишних грудях важніли по кілька золотих ланцюжків з величними золотими хрестами. Тривало велике переселення народів, масовий ісход української демократії за кордон. Прибульці проводили у Голодному Відні як великі сеньори, тринкаючи по готелях і рестораціях державні гроші і забавляючись так, що українці почали вважатися за якусь багату націю. Десь таку багату, як американці, але значно менш культурну. За ними закріпилася настільки погана слава, що віденські готельярні якийсь час узагалі відмаймалися приймати у себе осіб з українським паспортом. Нова революційна влада вважала Липинського проклятим дідичем і польським мерзавцем, але не чіпала. Чи то визнаючи професійні якості, чи то просто не маючи часу перебирати кадрами – погорло зайнята безперервними війнами з більшовиками, кінцями, поляками і внутрішньоукраїнськими отаманами. Київ, як та жінка легкої поведінки, переходив з рук в руки загалом більше десятка разів. І кожне нове захоплення закінчувалося кривавими зачистками попередників. Бували дні, коли кияни не знали, за ким містом – своїми, білими чи червоними – і завжди знаходилися ті, що вітали прихід чи перших, чи других, чи третіх. Врешті уряд УНЕР був змушений у січні 1919 року повним складом евакуюватися з Києва і більше туди ніколи не повертатися. Останній потяг із рештками української інтелігенції, так чи інакше, задіяної у змаганнях за незалежність, залишив столицю трохи більше, ніж через рік – у червні 1920-го. Цей потяг їхав довго і повільно. Кожен кілометр долав з неймовірними труднощами. Перечікуючи обстріли на знищених вокзалах і де-неде відбудовуючи руками самих пасажирів поруйноване залізничне поролтно. У вагонах іноді бракувало підлоги, не кажучи вже про вікна чи постіль. Секретарі, видавці і письменники з жінками і дітьми, страждаючи від голоду і спраги, на вимушених зупинках носили з навколишніх сіл мисочками воду і випрошували у недовірливого населення шматок хліба. Селяни, виснажені нескінченними бойовими діями, вже нікому не довіряли. А слово «петлюрівці», яке раніше збуджувало в них найщиріші патріотичні почуття – Тепер викликало страх і осуд, бо петлюрівці завжди відступали, а за ними приходили більшовики, які завжди розстрілювали. У Відні з'явився ще один посланник зі словом «український» в титульній назві – посланник Української Соціалістичної Радянської Республіки Юрко Коцубинський, син уже покійного знаменитого українського письменника Михайла Коцубинського – у комісарській шкірянці нишпорив австрійською столицею і переконував розгублених українських емігрантів повертатися додому, допомагати розбудовувати проголошену в Харкові Українську Радянську Республіку. На тепер, як він казав, єдину лемітивну в Україні. Націонал-комунізм багатьом дійсно почав здаватися не такою вже й страшною альтернативою. Тим паче, що колишні українські керманичі давно повтікали до Австрії і мешкали або у Відні, як голова Центральної Ради Михайло Грушевський, приватна адреса 6-й Бецірк, Костюл, Граце, 10, або ж на Зегмуніру, колишньому цесарському курорті, як письменник Винниченко. Вони вважали російський більшовизм найбільш союзником навіть тоді, коли цей союзник виїхав до Києва на панцирнику з надписом «Смерть українцям» і їх самих витурив до екзилю, тепер українські керманичі пахкотіли сигарами у віденських кав'ярнях, продовжуючи розвивати соціалістичні ідеї перед гуртом недосвідчених студентів, младенців, які іронізували місцеві журнали. Про журналісти писали, що не буде жаль, як більшовики повішають його як політика, бо як політик він багато шкоди наробив Україні, але буде жаль його як письменника, бо письменников в Україні мало. Шановному професорові відгукувалася преса про колишнього метра української інстографії Грушевського. Практичніше просвіщати буржуазну Європу з геронф а свіціалізм, аніж зносити його на власній шкурі. Гельнон – карня у Відні, на Герзенстаси. Тут опідній збиралося ліве крило української еміграції. Їхні опоненти, демократи-стамостійніки або ж особи без чіткої ідеологічної позиції, засідали годиною пізніше через дорогу в каварні «Централ», в одній із лож – централки. Віктор Піснячевський – лікар-бактеріолог, журналіст, поганий зір. Особиста характеристика – харизматичний холерик і скандаліст. Приватна адреса – 6-й будинок з малолійкою на Лінкел-Вінслав, 4038. Збирав редакцію щойно заснованого ним «Тижневика воля». У ці години українська мова повністю заглушувала на Геренштраси німецьку. Піснячицей керував у Централіці немов якийсь урядуючий прем'єр. Усі, що хотіли з ним аудієнції, дожидалися своєї черги, повивали за сусідніми столиками гетку на смак каву з червоним мокрим цукром. У першому номері тижневика Піснячевський, високий ходющий з тонкими випусклими і в пенси гострим підборіддям, і на язик писав до своїх читачів такий самий емігрант, як він сам – Далеко на чужині, в дні печали і скорби, в дні розсіяння починаємо ми свою нелегку роботу. Багато української інтелігенції розвіялось по цілому культурному світу. Одні по добрій волі, другі по неволі живуть тут і там. Копаються в роботі і як бджоли з квіток збирають людський досвід до власного вулика. Але пройде час визволення, зіймуться бджоли і великими роями полетять у рідну пасіку. У Відні тоді почали виходити більше десятка подібних періодичних видань. Їх можна було разом з українськими книжками-новинками придбати у книгарні Гольшмітта на Волцале-12 у першому бецірку. Кожна політична сила, кожна амбасада на захопленні під час відходу з України гроші видавала якусь газетку, якій вела полум'яні інформаційні війни з опонентами. На сторінках цих газет народжувалися, розвивалися і умирали ідеї, яким ніколи не було суджено здійснитися чи стати хоч трошки кориснішими. Самі бджоли рідної пасіки більше ніколи не побачать. На весні 1919-го Липинський зважився на коротку останню подорож до Галичини, щоб поговорити з вищим керівництвом УНР, тим, яке ще не втекло, і на власні очі побачити, що взагалі коїться». Станіслав залишився фактично єдиним містом під українською владою. Тут, в гутелі «Уніон», Липинський зустрівся з полковником Болбочаном, якого отримав Петлюра вже багато місяців, тримав під домашнім арештом, через підозру у підготовці заколоту проти себе. Липинський, натомість, вважав Болбочана одним із найкращих і найбільших фахових українських військових, яких у молодій українській армії на старді було обмаль. Арештант на знак протесту написав відкритого листа, в якому звернувся до керівництва УНЕР зі словами «Ми боремося з большевізмом, увесь культурний світ підіймається на боротьбу з ним, а український навпоростраждалий уряд – де йому назустріч? Ви не можете розібратися в найпростіших життєвих питаннях, а лізати в міністри, отамани і керівники великої держави». Військовий польовий суд на початку червня виніс Болбочану смертний вирок, і за згодою отамана Петлюри вирок виконали вдома пострілами з Негана в голову. Липинський на той час уже повертався до Відня. Звістку про убивство полковника він отримав телеграмою у вестибюлі готелю «Брістоль». Там якраз було багатолюдно, виїжджала якась велика делегація, тому мало хто помітив, як Липинський на мить, втративши рівновагу присів на оббиту червоним атласом, канапу біля вікна і приречено роздирався. Незнайомий чоловік підійшов до нього і мовчки подав хустинку. Липинський витер сльози і висякався. Дякую, дорогий пане, нерви геть чисто зіпсувались. Залиште адресу і моя покоївка надійшла вам хустинку випраною і попрасованою. «Не потрібно надсилати», – відповів на знайомець. «Залиште собі». Глянувши на свого добродія, Липинський здивовано вигукнув. Мене, звичайно, подібні до міністра закордонних справ Австро-Угорщини графа Буріана. Навіть не знаю, хто це такий, пробурмотів Шобер і зник у натопі». Якраз тоді він збирав інформацію про відомих українських діячів, які знайшли притулок у Відні. Начальство хотіло знати їхні плани. Шобер склав список у формі таблиці – ім'я, де мешкає, чим займається в Україні і до якої партії належав, особиста характеристика, зв'язки, можлива небезпека. Список зайняв 6 сторінок. Для більшості зрозумілості Шобер латинізував українські імена. Андрій став раз Андреєм, раз Андресом, Михайло, Міхаелем, Григорій, Грегором – Микола Ніколаусом, Іван Йоганом, Осип Йозефом. Лише Липинський чомусь залишався із вистражданням В'ячеслав. У графіна проти нього зазначалося колишній посол. Пішов у демісію через незгоду з політичним курсом УНР. Хворий, небезпеки не становець. І ще проживання поки що невідоме. Спостереження за ним було негайно знято. Липинський справді дуже захворів. На останні гроші він виїхав на лікування до санаторію і вже там хотів поміркувати, що робити далі. Повернутися в Україну він не міг, був відразу розстріляний за роботу в уроді Гетьмана Скоропадського. Залишатися за кордоном не мав за що. Дружина звалася з Кракова і попросила грошей. Вони з донькою мало не голодували. Липинський пообіцяв щось придумати. Тим часом у залах Штадепарку у Відні відбувся раут української преси на честь нового посланника УНР при австрійському уряді, який висловив надію на близьку перемогу української справи. «Люди всі, без виїмки, здаються мені божевільними», написав Липинський колишньому видавця Віради Євгенові Чекаленку, який саме втратив усіх своїх грошей і маєтки, і незабаром теж переїхав до Відня. Але, може, я помиляюся? І це я божевільний, а не вони? На «Ще можна сподіватись, України більше не існує. Наддержавних свиней не перебороти у державних орлів», – написав він. «Нація четвероногів, хамів і руйнівників». Слово «четвероноги» Липинський вигадав сам, і як слово «безвласна державність». Своїм неоналогізмом він хизувався у розмовах з покоївкою Ю... Фін'юлі. Тотальне відчуття поразки засипало все навколо. Вулиці, людей, яких Липинських зустрічав – його самого на смак поразка була, як дрібний пісочок. Липинський набрав її повен рот і ночами скреготав зубами, намагаючись виплюнути. Натомість прокушував собі до крові зсередини щоки. Часом над ним брали гору напади неконтрольованого ридання. І в такій миті Липинський видавався собі нікчемним хробаком, невдахою, який програв усе, що мав. Ось, що було в руках! Його мрія! Не рай на землі, та все ж своя! Незалежна держава, але її вихопили з рук і розтоптали ті, хто ніколи не розумів її цінності. Університетський товариш Липинського Микола Шемет, офіцер армії УНР, отримавши наказ стріляти у повсталих земляків біля Лубен, застрелився сам. Липинський шодував, що плекаючи відразу до зброї, як і до парасольок, не притримав у своєму розпорядженні якогось пістолета. Куля в скроні допомогла б йому і також нарешті вгамувати цей нестерпний внутрішній біль, який повертався кожного ранку, що й на Липинській очі і тримав у тісніх обіймах, аж доки свідомість знову поринала у важкий камінний сон. Хотів стати каменем, а стану піском, казав він собі, безславно розсиплюся, щезну в найдрібніших шпарках часу, і ніхто про мене не згадає, бо про невдах забувають найпершими. Ніхто не розкаже, як сильно я рвався до перемоги і чим заради неї пожертвував, але обов'язково знайдуться ті, що напишуть, як голосно я плакав і якою короткою буде тиша по моїй смерті. «Пане посланнику», – окликнув Липинського незнайомий голос, коли той самий вбирався до санаторію на лікування. «Пане Липинський, невисокий, скулений чоловік, майже зовсім без волосся на голові, але з густими рудими вусами стояв біля виходу». Розлючений порт'є даремно намагався його позбутися. «Я вже казав, що тут немає на що чекати, що пан уже не посланник». «Хто ви?» – звернувся Липинський до Рудоволосого. «Михайло Петрович Савур Ципріянович», – безнадійно відрекоментувався той. «Секретар, працював у канцелярії Міністерства освіти при уряді і директорії. Нас евакуювали з Києва повним складом». «Які мови ви знаєте?» «Знаю німецьку, французьку і російську». А українську знаєте? Це моя рідна мова. Навідайте мене в санаторії Гутенбрун, у Бадені, через місяць. Програв у політиці, то, може, напишу щось путнє. Якщо дійдемо згоди, будете моїм секретарем. Я якраз шукаю. Багато платити не зможу, але все ж ліпше, ніж нічого». Ципріянович подякував. На очі навернулися собачі сльози відданості. Але він змахнув їх рукамом, потираючи сюртучини – Двері готелю розчахнулись від сильного пориву вітру. І Липинський вийшов на двір, прикривши обличчя руками. Там на нього вже чекав екіпаж. Станція «Відень» залишалася позаду. Попереду вже проглядала безглюдна вигоріла пустеля. Через багато років у липні 1927-го у цьому ж готелі на рінгу один відбудеться ще одна мимовільна зустріч. Липинський проїздом з Берліна до Штирії зупиниться в знайомих стінах, щоб перепочити. Він якраз носитиме свої речі, коли вулицею у напрямку будівлі парламенту замарширують озброєні до зубів поліцейські частини. Статечний чоловік спостерігатиме за процесією через вікно вестибулю. «Неспокійно, дуже неспокійно», – скаже Липинському стурбований портьє. «Невідомо, що буде». Врешті, з надвору почнуть доноситися панічні крики, гучна стрілянина, чорний густий дим повалить з боку площі Марії Терези. Статетний чоловік, який Липинському когось страшенно нагадуватиме, і далі на впиватиметься поглядом у події за вікном. Палац юстиції горить, кричатимуть звідти, стріляють, багато вбитих. Якийсь спритний гонець забіжить до готелю і передать статечному чоловікові записку – той її швидко прочитає і сховає в кишеню добре скроєного дорогого піджака. Ще хвильку постоїть, ніби паралізований, а тоді без опуститься на оббиту червоним атласом канапу і приречено розридається. Липинський подасть йому свою хустинку. «Дякую», – скаже чоловік. Нерви підводять. На бездоганній кар'єрі триразового канцлера і багатолітнього начальника військової поліції – Шобера тоді поступить незмив на пляма крові. Попри численні застереження він дасть дозвіл на застосування зброї під час масової демонстрації незгодних з несправедливим вироком суду. Загине 89 невинних людей. Ви надовго у Відні, пане Липинський. Несподівано поцікавився Шобер, висякшись і витерши сльози. Липинський енергійно закиває головою. У жодному разі, дорогий пане, проїздом на одну ніч. З моїми легенями жити у Відні – чисте самогубство. Тут такі вітри закашляються. А ви, добродію, звідки мене знаєте? Але Шоберт вже ніде не буде. Виперену і порасовану хустинку зі своїми ініціалами Липинський знайде в номері того ж вечора після вечері. 16. 2011. Бомчик сміється і їсть. Двері зачинилися за мною і настала повна тиша. Хто я і що роблю в цьому світі? Чим мій світ обмежується моїм тілом? Відстанню, яку я присягаються, мій зір? моєю квартирою? Ну, добре, не моєю, винятою. Чи взагалі є мій світ? Чи він існуватиме далі, якщо я заплющу очі, втрачу свідомість, умру? Я лежала у повній тиші і слухала свій страх зникнути. Він шалено гупав усередині, вибиваючись назовні, але я міцно зциплювала зуби і притискала руками плато грудей, щоб не сталося розколу. Мій страх не мав права звідти вирватися. Я крихітна жива істота, яка раптом почала смертельно боятися жити. Світового простору мені з Нинецька стало забагато, як забагато себе в ньому. Свого тіла, яке я міряла і мріяла зменшити до розмірів перлини і надійно заховати у мушлі на океанічному дні. Замкнутися, вимкнути світло, вимкнути нестерпну тишу. Тіло взяло гору над розумом. Тепер я розумію, що так і задумувалось, я надто довго на нього зневажала». Доведене довідчою, тіло перейшло на автономний режим і повністю перебрало контроль наді мною всією. Воно рятувало нас обох, як уміло. Щепотіло за болем болим ускроням, нудотою, коли я пробувала висунутися зі своєї мушлі. Бо там, на дворі небезпечно, не варто ризикувати, всередині є все необхідне. Але дечого у сховку все-таки бракувало. Мені бракувало їжі. За тиждень самотнього життя я виїла всі запаси і почала голодувати. Їсти хотілося страшенно. Я запихала в себе все, що бачила, аж доки живіт не надувався, як безпетбольний м'ячик. І я робилася знеможеною і сонною. Якщо страх захищав мене від небаченого світу, то їх аж захищала мене від страху. З повним животом боялася менше». Неділю прийшли батьки і принесли у двохлітрових слоїках ще теплі вареники з картоплею і вчорашні голубці, теж з картоплею, политі шкварками, мої улюблені. Я майже не розжовуючи наминала гостинці, а батьки беззвучно за мною спостерігали, ніби прийшли подивитися на актракціон у зоопарку. «Ми вважаємо, – нарешті почала мама, – що тобі треба перестати грати якогось кіна і взятися за розум». «Взятися за розум неможливо», – безтурботно відповіла я з повним ротом, не даючи сказаному особливого значення. Але для мами це був сигнал розпочати атаку. «Ми про все знаємо. Знаємо, що ви вже не разом, і ти тепер живеш сама, але ж ти стала інвалідом. Не виходиш з дому, скажи нам!» – її голос став ніжним і турботливим. «Що сталося? Ми допоможемо, тільки поговори з нами!» Батько не витримав. І вийшов до вітальної кімнати. Він по змозі уникав високих емоційних вібрацій. «Я сама не знаю, що зі мною», – сказала я мамі, але вона недовірливо відмахнулася рукою, мовляв, «Знаєш, знаєш, просто викаблучуєшся. У мене почались такі приступи, ніби серце от-от вибухне, а я просто задихнуся. Не знаю, як інакше пояснити. То піде до лікаря? Лікарка була тут, сказала, що я здорова. То, значить, ти здорова?» «Я нездорова», – мама голосно вдихнула своє безсилля. «Ти натякаєш, що в тебе проблеми з головою. Їй було соромно, я бачила». «Не знаю, можливо. Хочеш, я поговорю з Ніною?» «Це мамина сусідка працює медсестрою в обласній психіатрії. Може, вона порадить якісь добрі таблетки, тепер усі п'ють якісь таблетки?» «Не треба». «Якщо ми утримуємо тебе, то можемо мати дещо за тебе вирішати». Я повернулася до вареників і голубців. Батько повернувся на кухню. Дивися, не їж так багато, бо станеш як дід Бомчик. Дід Бомчик, батьків батько. Коли помирав, важив 150 кілограмів. Як на справжнього товстуна не так і багато, але багато, як на діда Бомчика. Він замолоду був щупленький і невисокий. Я ще бачила фотографії, на якій дід худий як тріска. Обіймає рябу-корову, свою багатолітню улюбленицю. З цією коровою бомчик доглядав, як за царівною, говорив з нею, доїв її, чисав хвіст і спеціальною щіткою живіт і шию. Чистив від засоглого гною литки, давав у великій мисці полизати сіль. Не знаю, навіщо. Навіть грав їй на гармоніці, коли ніхто не бачив. Корова умерла ще до мого народження. Випадково об'ївшись мокрої конюшини, Бомчик попробував пробити її шилом, здушити шлунок, щоб випустити гази, але було запізно. І в шлунок Бомчик теж не потрапив. Довелося кликати різника, щоб докінчити справу. Коров'яча царівна пішла на м'ясні закрутки, і мій батько їв їх наступні півроку без найменших докорів сумління. Бомчик відтоді мав ще багато різних корів, але більше ніколи ні з ким не фотографувався і почав стрімко набирати вагу. Цей процес ніяк не був пов'язаний з коровами – Просто я згадала його худим на тій одній єдиній фотографії з легендарною рябою. На ній дід був одягнений у презентавий пастуший плащ з капюшоном, бо йшов дощ. На дворі стояла пізня осінь. Ця блаженна мить перед затяжною зимою, коли кожен наступний день на пасовиську майже виявиться останнім, якщо за ніч випаде сніг. Тоді в очікуванні неминучого снігу корови пасуться найсумлінніше. Я пам'ятаю, як одного разу засніжило з самого ранку. Коли ми з дідом і коровами якраз були в полі, корови поволі вкривалися білим серпанком, немов хребти далеких гір. В ущелинах коровячих хребтів снігу збиралося більше. Але тварини спокійно паслися далі. Їхній спокій розливався всюди навкруги. Ми з Бомчиком сиділи на розкладних кріселках неподалік, навкрившись однією спільною циратою з ромашками, якою ще донедавна був обгорнутий стіл у літній кухні і насолоджувався ідилією. "А чого дід Бомчик став такий грубий?" несподівано спитала мама. Вона ніколи особливо Бомчика не любила, бо вважала його несерйозним. Дід справді часто кепкував з усіх і з неї також. Кажучи, що невістка, то є чужа кістка. Цієї фрази мама так ніколи свекрові й не вибачила. Бо він почав багато їсти, сказав батько. Але це було лише півправди. Перед тим, як почати їсти, бомчик багато сміявся. Він сміявся так голосно, що іноді аж джедленчали шибки в домі, які він збудував своїми руками у 50-х. Того ж року в селі заснували колгоспи. Коли бомчик сміявся на дворі, йому підливали всі сусідські пси і гочніше, ніж зазвичай, квокали кури». Він не соромився широко розмовляти і ростуляти беззубий рот. Коли сміявся, його пластмасові зуби тоді грілися у гортянку на півколонній літній кухні. Кухня з глиняною долівкою. Її він теж збудував сам. На пофарбованому у голубий колір підвіконні ще цокав чудернацький червоний годинник, який показував чудернацький тутешній час. У різні пори року час відрізнявся від загальноприйнятого по-різному. Взимку я знала, що пів на дванадцяту насправді означає пів на другу. У літній період по обіді, тобто насправді о п'ятій, дід бомчик сміючись виганяв худобу. Деколи в нього були й кози, і навіть одна вівця. Мені ж залишав на підвіконні кілька гривень на морозиво, собі й на ватру, йому. Чи тоді ще ходили купони, а ватру вже вилучили з обігу, і розпочалася ера прими, без фільтра». Одне літо і одну зиму ми мешкали з ним удвох. І це були найвеселіші часи мого життя. Я сміялася разом із Бомчиком. Місцеві називали мене Бомчиковою. Своє прізвисько діт отримав савром через смішки і небелиці, які він бомкав усюди, де міг. Здавалося, він ніколи не говорив правди. Але можливо, правди й не існувало свою недовіру до всього, що люди вважали правдивим. Я успадкувала від нього. Ми заглянемо через тиждень, сказали батьки, спакувавши порожні слойки. З підручку вийшли на коридор. Я завжди фіксувала, коли вони торкалися одне одного. Для мене ці доторки були ознакою ніжного почуття і радісної довіри, а також безпеки. Бо їхню любов я трактувала як запоруку любові до себе. Були роки, втім, коли батьки зовсім перестали практикувати доторки. Уникали навіть дивитись одне на одного. Вже на сходах мама по злодійському докинула. Я таки подзвоню Ніні, медсестра в облісній психіатрії». Двері зачинились, і всередині знову настала тиша. Я залишилась сам насамість з собою. Щоб якось забавитись, я згадала, що колись давно хотіла вивчити китайський – внутрішній стиль конфу, тайцзюань і познаходила в інтернеті відеоуроки. Комп'ютер ставила на стіл, а сама посеред кімнати неокивенно повторювала за учителем найпростіші форми. Якщо чесно, то це не я хотіла вивчати танцзюань, а батько хотів, щоб я хотіла. Він вважав себе майстром конфу. Хоча насправді був із тих самоучок, які в кінці 80-х випасували радянські журнали «Техніка молодьожі» чи «Бойове «Искусство планеты», і збиралися із друзями у нас крізних просмерділих чоловічих потом районних спортзалах, щоб проспарингуватися. Я кажу чоловічим потом, бо жінок я там ніколи не бачила. Мама працювала в другу зміну, тому батько тягав мене малу з собою. Ми кодували два конфуїсти: Майстри конфу і дочка майстра конфу, Міцно взавшись за руки вечірніми вулицями, один високий, другий зовсім мала, високий йшов швидко. Мала мусила підбігати. Ці спогади тепер надзвичайно приємні. Бід тоді ми більше ніколи так не ходили. Спортзал складався з багатьох кімнат. Найбільша була повністю встелена матами. В інших стояли тренажери і звисали зі стелі канати. Тут смерділо не тільки потом, а ще й гумою і залізом, у третій кімнаті, яку, щоб не плутались під ногами, відчиняли спеціально для мене. Жило піаніно, без сумніву, для занять художньою гімнастикою. Я бренькала на ньому, поки чоловіки дубасилися і ламали одне одному кістки. Батько, не хотячи, зламав супротивникам раз ногу, раз руку, йому ламали ніс і двічі палець на нозі. Він завжди ходив перебентований, у синцях з вивихнутими суглобами і розтягнутим сухожиллям. Бомчик сміявся з нього. Дивися, поки всі навчишся, вже не буде кому битися. Трутиш з себе всі потрухи. Батько був худий. Бомчик був товстий. Своїм тілом бомчик ніколи не займався. Це якось не вважалося потрібним його поколінні. Він важко працював. А коли не працював, то сидів під горіхом і курив. А коли не сидів, то лежав у своїй крихітній кімнаті, яку називав хатчиною, і слухав радіо. Решту дві кімнати в будинку, які він збудував своїми руками, навалювалися відповідно велика і нова. Нетреноване тіло бомчика відіграло виняткову роль – акумулятора для сміху. Тому з роками, коли причин сміятися ставало все менше, його тіло почало збільшуватися в розмірах від надлишку енергоресурсу. У серванті нових в кімнаті бомчика зберігалася шкатулка з цінними паперами, паспортом, військовим квитком, пенсійною посвідкою, запасами ківності корів, коли яка була у ВК, коли мала народити, коли народила, і двома орендами Леніна за сумніви праці в колгоспі імені Леніна. Ця шкатулка завжди мене вабила, хоча вже малою я розуміла, що з нею щось не так – Тепер знаю, що саме. Цінні папери в нормальних людей були, як мінімум, паперами на землю, на будинок, на якусь власність. А Бомчик не мав таких паперів, бо ніколи не мав нічого свого. Поля, на яких він ціле життя увихався, були не його. Конюшня, яку він ще раз укосив, була також не його. Навіть будинок, який він власноруч збудував, йому не належав. У 90-х, коли приватна власність повернулася в Україну, бомчик міг приватизувати своє домашнє господарство. Це коштувало б копійки, і він мав би нарешті справжні, цінні папери. Але така перспектива більше бомчика не спокушала. Військового квитка в ордені в Леніна у шкатулці йому цілком вистачало. Найдивніше, що у війську бомчик насправді ніколи не був. Під час Другої світової війни, коли Галичину окупували німецькі війська, він ще вважався замалий. До есесів пішов старший брат. Він надсилав світлини з казарми, де їх моштрували, але не підписував, бо був неграмотний. Одну з таких світлин бомчик теж беріг у своїй шкатулці. На ній якийсь із підрозділів дивізії вишикувався на тлі гарно убраної новорічної ялинки – Солдати всі усміхнені, хоча декотрим видана Шанель і Шолом були явно завеликими, вони потопали у своїх мундирах. Новий 1944 рік, який галицькі юнаки так радісно зустрічали на світлині, не був для них щасливим. Уже за кілька місяців усі вони разом із дідовим старшим братом загинули б від бродами. А з приходом радянської влади бомчик якраз виповнилося 18. На комісії, яка мала визначити його фізичну підготовку і направити до війська, він склав дурня. Трусив перед носом у лікарів рукою, промовляючи «Рука, ведете руку, рука, де рука?». Обман вдався, і дурноватого до війська не взяли. Але відправила на шість років у Челябинськ працювати на Ливанному заводі. Тут бомчик переплавляв на зброю завезені з усього Союзу церковні дзвони. Його побратими натомість повтікали в українську повстанці і тягнулися по навколишніх лісах аж до останнього, групу не викрили і не перестріляли. В селі заснували колгосп, повідбирали у людей землю і худобу, примусили задурно працювати і здавати державі з власного господарства м'ясо, яйця і молоко. Життя надовго заспокоїлось. «У Челябинську, – розповідав колись бомчик колгоспним фірманам, – я трираза денну купався в діжці із золотом. А тут трираза денну в діжці із гноєм сміялися фірмани, і бомчик також сміявся. Він вичищав колгоспні стайні перш ніж і собі доробитися до фірмана. Живучи в нього я найбільше любила прокидатися. Те, до чого за вікном охота навпаки пропадає – Мене будильник найрізноманітніші звуки, які завжди символізували буйство світу живого. Ще не розплющивши очі, я відрізняла з дзищання мух під люстрою. Вони чомусь завжди, ніби загіпнотизовані, кружали колами над вколо люстри. І раз на рік до Великодня мама витрушувала із плафонів, тюльпанів, цілі жмені засохлих мужиних тілець. Оси і бджоли, випадково залетівши до кімнати, гуділи зовсім інакше – Погрозливо. Сон під таке гудіння, став неспокійним. Кури в очіканні знесення яйця сідалися на бетонні просто під вікном і ліниво попіювали, поки таки одна, котра щойно знеслася, кут кудакала, як навіжена. Джмелі безтурботно вовтузалися в хащах винограду, під сусідським парканом горлиці насамовито кували з вершечків електричних стовпів і всі називали їх зозулями. Ще я чула, як дерев'яна корба порипувала і алюмінієве відро дзвінко вдарялося об прохолодне плесо, коли бомчик набирав з криниці воду. Поривчастий вітер з простогону, дарявся об стареньку, так, збиту з дощок і позеленілу від старості хвіртку, якою йшлося на город і в туалет. Коли ж під'їжджали батьки, я прокидалася від зеленчання посудин в літній кухні і постукування п'ятилітрових бутлів, які мама вже вимила содою з кропивою. Заклала хроном, часником, кропом, листям смородини і вишні і зібралася напихати огірками, щоб наквасити. Огірки якраз відмокали у великій балії, щоб вийшла гіркота. Батько тим часом уже пройшовся босий поранковій росі і займався на подвір'ї тайзицюнь, або ж крутив у руках величезну бойову палицю, постукуючи нею мені у вікно, щоб дочка майстра кунфу нарешті встала. «Весь день проспиш», – вигукував він при цьому, а бомчик, попоївши печених коржиків на кислому молоці, сидів під горіхом, курив і підсміювався. Йой, не вимахуй тою палицею, бо мені в голову сікрути. Огій!» Батько не мав надзвичайну потреби вміти себе захистити. Бомчик такої потреби не мав. Хоча саме йому випала нагода взятися за зброю, проте спій справжній бій він програв, навіть його не розпочавши. Коли бомчик повернувся з Челябинська в ліску, де ми пізніше пасли корови, в імпромізованій краївці ще ховалися кілька його побратимів-повстанців. Одночасно заснувавши колгосп, у людей забирали землі, худобу, навіть дерев'яні столи. Мене завжди цікавило, як можна забрати в людини стодолу і перетягнути з одного місця на інше неушкодженою, Адже це не сірникова коробка. Через багато років люди ходили колгоспними маєтками і показували пальцем. Це була моя стодола, а це моя. Багатших вивозили вагонами в Сибір, а інших просто зникали. І ніхто не питався, що з ними сталося. Бомчик покірно віддав усе, що з нього вимагали. Вдень вичищав колгоспні стайні, а вечорами і на вихідні будував навпроти старої батьківської хати власний дім для майбутньої родини. Однієї ночі побратими прийшли просити їсти і щось убратися. Вони ледь чутно шепотіли йому з надвору, щоб приєднався до них, що визвольна справа ще не умерла, але бомчик спав дуже міцно. Накрився з головою корючою периною і нічого не чув. Мені він пізніше казав, «Горобці прилітали деколи під стрихов цверінкати». Але хто до того співу дослухався, був не жилець. Більше побратими не приходили. Бомчик до кінця був переконаний, що вчинив правильно. Між рабським існуванням і героїчною смертю він обрав перше. І тільки завдяки цьому вибору стала можливою я». Сховок повстанців, НКВД-истів викрили на зелені свята. Після короткої перестрілки, яку чули всі селяни, закривавлені тіла поскладали на возі біля молочарні і тримали на видноті два тижні. Іншим на науку, місцеві жінки, несучи перед світанком до молочарні ще тепле, щойно не доєне молоко, низько опускали голови і, затамувавши подих, швидко пробігали повз. Серед тих жінок була і майбутня Бомчикова дружина – Якби вона мала більше сміливості, якби зізналася, що на возі лежить її дядько, якби підійшла витерти йому кров щола і заплющити очі, мене б не було. Я нащадок покори і страху смерті. І на мене лягла ціна, якою було заплачено, щоб вижити. Набігли чималі відсотки за простроченими квитанціями, я мусила потроху починати віддавати борги. Їсти хотілося страшенно. Я враховувала відстань до найближчого продуктового магазину, 500 метрів. Її можна подолати було б за лічені хвилини. Треба було вийти з квартири із будинку, пройти під будинком по тротуару, тоді перетнути невеличку дорогу і скверик з плодовими деревами, хто і навіщо садить у місті яблуні і вишні, а там уже й супермаркет, пірнути у прохолодну штучну іспанських томатів і заморожених курячих стегенець купити хліба і вівсяного печива, купити макаронів і всього-всього, і тією ж дорогою повернутися додому. «Давай, ти зможеш», – казала я собі. Вдяглася і вибігла з квартири. Потім з будинку навіть зробила кілька сміливих кроків по тротуару, аж доки серце не почало вистрибуватись гнізда і в голові не запаморочилось. Під ногами забовталось голубе небо. Я притулилась спиною до бетонної стіни і присіла на тротуар, Прикрила руками лице, щоб не бачити, як перехожі витріщаються у мій бік. Вдих, видих. Я голосно засміялася. Що я відчувала? Це були сором і безсильно. Те, що ховалося і за бомчиковим сміхом. Від чого втікав мій батько, роками практикуючи конфу. Бій було програно у момент прийняття рішення – у нього не вступати. Тому це навіть не поразка, це щось принизливіше за неї. Це безчестя. Я вставала. Проходила два кроки і знову присідала, тулячись до стіни, щоб перечекати напад нездоланного страху. Перший візит до магазину. П'ятсот метрів зайняв цілий день. У самому магазині я теж мусила кілька разів присідати, зате накупила всього. Була середина серпня, коли я нарешті повернулася додому смеркало. Я їла і сміялась, їла і сміялась. 17. 1922. Дні, як сльози. «На гоїнищах Європи ми, як черви, в'ємось», написав поет Олесь, приватна адреса і Бецірк Зінгерштрасе, один, якого українське громадянство знало тільки як поета Олеся, хоча він і називався по-інакшому. Поет Олесь прибув днями до Відня. Урочисто повідомляли українські газети, ніби йшлося про якогось міністра чи генерала. Поет Олесь – зірка української літератури. І те, що він усе своє ж попереднє життя працював над Дарницькій Скотобіні, зовсім не псувало його репутації. День серед м'яса і крові. Надвечір в елегантному білому костюмчику між друзями на прогулянці. Віршував переважно в імпресіоністичному стилі на любовно-патріотичні теми. У Відні поет Олесь був серед ініціаторів створення Союзу українських журналістів і письменників, який своєю чергою ініціював організацію Українського вільного університету. На перший зимовий семестр до університету записалося більше 700 слухачів, з них 42 жінки. Крім того, поет Олесь видавав літературний часопис «На переломі», найчастіше сидів у парламентській каварні. «Ви чули?» – сказав він Андрієві Жукові, чия дружина із Союзом жінок України заснувала у Відні на Йожевстраси 79 українську школу. Чули, що Андрій Жук – невисокий, жвавий чоловік, переконаний соціаліст і близький товариш Липинського, якого останньому так і ніколи не вдалося розпереконати в лівих ідеях. Зараз так багато інформації, що чоловік почувається як рак на леду, не знає кому вірити. Англійська преса пише, що совдеп однієї з центральних губерній Росії ухвалив поставити пам'ятник Іуді Скаріотському на знак, що більшовикам є чужі всякі передразсудки промовчали. А я чув, озвався Жук, що більшовики протримуються в Україні ще максимум якийсь рік-два. Селяни їх страшенно ненавидять і масово бунтують. Через рік-два буде на вас спроба встановити українську державу. Тут сумнівів ні в кого немає. І під яким соусом до компанії підсів Осип Назарук – хмитрий і метливий галицький адвокат, який називав себе «бруталом з черні». Заробляв писанням і найбільше боявся померти від голоду. Тому завжди їв багато і з таким апетитом, ніби востаннє. Хто зараз здатний очолити нову українську державу? Петлюра остаточно дискредитував себе союзом з Польщею. Галичина ніколи йому це не пробачить. І називають не інакше, як «вашавським сміттям». Саме галичан теж можна назвати грязю Москви» бо вони не побачили нічого ганебного в тим, щоб перейти на сторону добровольчої армії, відновлювати тюрму народів. Колишній видавець ради Кремезний і Воловий Євген Чекаленко приїхав на день із Бадена в Нижній Австрії, де вони з молодою дружиною віднедавна перебивалися на тисячу крон денно. Усі його маєтки і гроші у вплаву залишилися в Києві. Липинський, збуджено ділився новинами Чекаленко, придумав цю огидну аферу з гетьманом Скоропадським, який тепер осів у Берліні. Хочуть реставрувати в Україні монархію, заснувати союз хліборобів-державників і видають якусь монархічну газетку. тху, Бруд і мерзость. Чекаленко роздратовано сплюнув на землю гіркою слиною, яка була першою ознакою його наростаючих проблем зі здоров'ям. Колись я вважав Липинського найрозумнішим чоловіком в Україні, але бачу, що помилявся. На всякого мудреця довольного простоти. Як можна в час, коли по світу озлоблений люд валить монархів, бажати монархії в Україні? І Скоропадський – це дегенерат спаплюжений себе, коли був при владі геть чисто, у його уряді майже не було українців. «Хіба вам, Євгене Харламповичу, не пропонували міністерський портфель?» «Мені й гетьванство пропонували, але я відмовився, бо дорожу своєю репутацією». «Дозвольте пригостити, шановне товариство, білим вином», – виклався Осип Назарчук, вже тримаючи в руках півлітрову каравку з «Грюнер-Вітлерінь». Розливаючи по келиках напій, він кинув ніби між іншим. Галицький уряд за самого сприйняття замовив Липинському коротку історію України для шкір. Гонорар вже виплачено. Липинський дуже в ньому нуждався, бо останню копійку пересилає жінці й доньці до Кракова. Тому, кажуть, запиває часто». Голови присутніх зацікавлено підвелися. Назарук витримав паузу, насолоджуючись вибороною увагою, а тоді поважно продовжив. Вже й Анікдот такий ходить як Липинський п'є, то спершу тримається українцем, а потім виставляє себе російським офіцером. А коли доходить до найвищого градусу, голосно вигукує джестем злачні, гонорові. За столом прокотився несміливий смішок. Назарук ефектно закінчив. «Я вам це кажу, і це є правдою. Але коли ви на мене покличитесь, то я дам слово чести, що ніколи такого не говорив». Євген Чокаленкну форкнув і відвернувся. Насправді він терпіти не міг цього безпринципового жевжика, який встиг попрацювати на всі уряди, і тепер вибрався до Америки видурювати в тамтешніх українців гроші на визволення Галичини». «Поляки в Галичині лютують», – зауважив Жук, щоб змінити тему розмови. «У Станіславові б'ють на вулицях усіх, хто вийшов з дому без польської Корадри. Вагітні жінці за це в Жовнірі прострелили ногу. Бідну привезли до шпиталю, де лікарі їй ту ногу відтяли, причому жінка серед страшного крику породила дитину». «Яке жахіття ви розказуєте», – відмахнувся поет Олесь. На криваві сцени в нього була особлива реакція. «Як вам у Бадені, Євгене Харламповичу?» «Живемо в готелі, без опалення. Іншого помешкання знайти не можемо. Ось так, та й сіркою там смердить, бо курорт. Харчі дуже тяжко добути. Молоко продають тільки за приписом лікаря. Шукаємо, куди переїхати. Кажуть, зараз найвигідніше у Чехії». «Хто так каже? Я лиш звідти Австрія найдешевша. Дешевша за Прагу чи Берлін?» – промовчали. «Прошу не говорити Піснячевському чи комусь з його людей, що я тут був», – знову заговорив Чекаленко, але протишним голосом. «А то знову напише у своєму тижневику. До нас приїжджав старий український громадяць Кий діяч Чекаленко, мій учитель життя». Афішує всюди свою близькість до мене, хоч я його за часів Ради ніколи близьким не вважав І навіть називав опасним і непевним чоловіком Піснячевський колись у російських газетах погрожував довести нікчемність українського національного руху Як зачікаво галушкового Так і зараз у волі попливає всіх пиями на право і на ліво. Всі в нього злодії, хабарники, справедливо і несправедливо Видно, що з піснячевським зафаком лікар, засміявся поет Олесь. Розтинає пером гнійники нашого громадянства, ніби скальпелем. А як гнійник розітнути, то завжди воняє. Хіба не так? Всі наші посольства і місії накрилися державних грошей, скільки могли, без жодної користі для української держави. Чекаленко зітхнув. Та у Бог велику хвилю, але не дав великих людей. Наша інтелігенція проявила багато всякого паспу і анальфабетизму, що свідчить про її політичне дитинство. Мусить вирости нове покоління. Піснячевський назвався Назарук дещо із запізненням, бо якраз самотужки поглинав паніровані сухарями кабачки. Не раз нападав у тижневику на уповномочений уряд УНР. За кордоном пана Василька, мовляв, той, як ділець фінансує українські закордонні інституції зі своїх фондів у кредит, що в майбутньому надається мати вигоду. Василько це розмістив у трибуні гострий комунікант, в якому написав, що піснячевський не раз клопотався, аби й самому отримати таке фінансування але йому нічого не вдалося, от і біснується тепер. То Піснячевський, коли це почитав, так розлютився, що прийшов у посольство і побив пана Василька палицею. «Оце дожились», – вигукнув один час Жук і Чекаленко. «Досі редакторів били, а тепер уже редактор б'є». Назарук про всяке повторював своє застереження. «Якщо ви на мене покличетесь, то я дам слово «чести». Тарілка з кабачками спорожніла, і він оглядався на кельнера, вирішуючи, чи не замовити ще одну понцію. Тут, в Австрії, вони що завгодно запанірують і засмажать. Хоч кабачки, хоч руки їм відріж, раз і в сухар. І смачно ж. Чекаленко підвівся з-за столу, бо його останній потяг відходив за годину. Потягся за гаманцем, але поет Олесь його зупинив. «Оближте, ми за все заплатимо Євгене Харламповичу. Ви достатньо наплатились у своєму житті». Чекаленко подякував і вийшов з парламентської каварні на вулицю. Було холодно. Застебнув піджак, щоб ніхто не бачив, що під ним іще один піджак, тонший. Так, у двох піджаках Чекаленко перебував уже другу емігрантську зиму. Добре, що зими тут м'якші і можна було продати батькові норковий кожух з бобровим коміром. За нього дали 250 тисяч. На ці гроші Чекаленко сподівався прожити увесь наступний рік. «Російський більшовизм», – писав він у щоденниках. «Надприродний, тому не зможе поприсобитись до життя і провалиться. Але на зміну йому прийде якась інша московська влада». А вони всі для нас однакові. Рабська нація ніколи не визволиться. Хіба хтось чужий її примусить це зробити. Якийсь німецький чи англійський принц зі своїм військом. А коли мусив лягати на операцію, боляками мене чомусь не вирізали зі стравника, а тільки зробили новий вихід. Боюся, що дурно мучили мене на операційному столі чотири години, бо я все чув, все відчував, хоч був приглушений і все благав, щоб мене заморозили, бо не в силі витримати. Аж під кінець наклали мені маску з хлороформом». Щоденники Чекаленко сумлінно вів, відколи навчився писати. Тікаючи з Києва, він залишив кілька товстих зошитків у сховку і тепер дуже шкодував, бо новини з дому не було. Таке враження що з тої сторони – крові, смерті, гвалту і жаху – швидко й птиця не зможе перелетіти». А сам озивався, боявся, щоб не наражати на небезпеку синів, які відмовилися мігрувати. Невідомо, чи ті житки ще не згоріли, чи дім на Маріїнсько-Благовіщенський не сплюндрований, чи сини ще живі. Зараз шитки пригодились Чекалинку, Чекаленку, бо американсько-українська газета «Свобода» замовила в нього спогади і пообіцяла великий гонорар. Якщо не обдурять і заплатять, то вистачить на кілька років, похвалився Чекаленко двом чоловікам, які прийшли провідати його до Рудольф На Брюгавесе, вісім, у Відні, не замовляючись в один і той же час. Був грудень 22 -го. Один чоловік – Липинський, другий – Піснячевський, редактор «Волі». Липинський ще більше схуд. Очі запалися і набули якогось чужого виразу. Якби зустрів його на вулиці, то не впізнав би. Тим паче, що обріз бородою. Де виховалися, дорогий В'ячеславе, ледь прошепотів, розпростертий на ліжку Чекаленко. З його тіла на всі боки стирчали різноманітні трубки, а одна з особливо принизливого місця. Всі тільки питають, куди зник Липинський». Усунувся, Євгене Харламповичу, бо кардинально не погоджуюся з тим, що відбувається. Живу в Райхенау, з відня півтори години поспішним поїздом, гірська місцевість. Коли оклигаєте неодмінно приїздіть у гості. Бачите, порізали мене, як свиню. Спершу у старовинку знайшли виразку, тепер он мусили репарувати мочовий апарат. Наріст затуляв вихід мочі, довелося різати, щоб його вискрепти. І гірше всього, що по операції треба буде місяць так лежати з трубкою у позорі, доки не зростеться всередині. Біда. А піснячевський глади сидить і ручки потирає, бо вже знає, що про напише у своїй газетці. Піснячевський справді потирав руки. Але чи то від холоду, чи від незвичного нервового збудження? Не любите ви мене, Євгене Харламповичу. Хоч я вас теперішньої інтелігенції поважаю найбільше і взагалі маю за учителя свого життя. Чекаленко невдоволено заворкотів і завертівся на ліжку. Та й писати вже маю куди, розчаровано додав Піснячевський. Волю мусив закрити, бо трукарня подала до мене до суду за порги. Ледве з працівниками розрахувався. Думаю, повернутися до лікарської практики». Його очі весь час бігали в різні сторони. Сам Піснячевський без перестанку озирався, ніби боявся, що хтось непроханий зараз увіряється до палати і всіх без розбору розстріляє». Голову тримав низько, готовий за потреби стрибати під ліжко, ховатися. У ногах тримав невелику валізку, з якої їдуть на кілька днів відпочивати за місто. Чекаленко мовив А я все шукав нагоди з вами Липинським посваритися, бо велику дурницю ви втнули зі своїми новими політичними поглядами. Гетьманство, скоропадський. Нащо ви так тебе соромите? Це політична ідея мертва і ніякої користі нікому не принесе. Лепинський напружився. У грудні минулого року з кількома однодумцями він створив у себе вдома Український союз хліборобів-державників, який мав об'єднати розпорошених українських манохістів і проголосити Павла Скоропадського гетьманом України. Сам Лепинський став головою Ради присяжних. Свою монархічну теорію він почав друкувати у гетьманському зібраннику «Хліборобська Україна» під сентиментальною назвою «Лист до братів-хліборобів», де окреслив головні причини поразки, визвольних змагань і стратегію майбутньої боротьби. Програли українці, бо не мали ідеї, віри, легенди про одну всіх українців, об'єднуючу вільну і незалежну Україну. Здатні на революційні пориви, вони завжди боролися проти чогось. Проти Польщі, Росії, панів, більшовиків, гетьманців, а не за щось. Керувалися ненавистю до ворога, а не любов'ю до своєї землі і бажанням побудувати на ній незалежну державу. Врахувало обмінюючої ідеї. Опираючись на традиційну українську державність, якою в історії українського народу було лише гетьманство 17-18 століття, можна створити таку ідею. Відповідно, кандидатура єдиного живого гетьманського нащадка Павла Скоропадського була для Липинського само собою зрозумілою. Я читав ваш випад проти мене, Євгене Харламповичу, говорячи, Лепинський з недовірою поглядав на журналіста навпроти, чия присутність біля ліжка хворого йому, як і самому хворому, подобалося мало. Але думаю, що головна різниця в наших поглядах лежить не в гетьмані скоропадському, а в розумінні будучим України. Ви не вірите в сучасних керівників, у Петлюру чи Скоропадського, і впевнені, що сучасне покоління показало себе і більше нічого не варте. Колись прийдуть кращі і все зроблять. Аж тоді утвориться українська нація. А я в це не вірю, бо не бачу передумов для того, щоб далі покоління видали з себе кращих Петлюр чи Скоропадських. Чесним і розумним українцям у нас є і може бути тільки той, хто не займається політикою.